І ці жінки народили по п'ятсот синів та по п'ятсот дочок. Наші праправнуки вже не шукали чужих жінок, одружувалися вже на кревних. Вони народили нам ще по п'ять тисяч синів і дочок, і стало нас у цьому місті 11222. двісті двадцять два. А тепер, коли не втомилися, паночі, прошу вас зі мною. Він устав важко за слінця, і попех звівся й собі. Відчинилися, приховані килимом двері, і вони побачили довгий, забитий людьми прохід сутерен. Люди повернули в їхній бік голови і мовчки розступилися. Господар з попиком пішли в цьому синьо-червоному проході, сотні очей пожадливо дивилися на них, а сотні грудей притаяно дихали. Ти, що світлом засяяв, шепотів ледь чутно попик щоб при світлі оспівувати тебе, освіти світлом твоїм шляхи наші. Він звів голову, очі його палали ясним, твердим блиском, і він тільки й бачив, що цей сутерен і ці кольори. Господар ступав поруч, спустив голову, провисла довкола така тиша, що чути стало, як репить під підошвами пісок. «Перед лицем твоїм гори вклонилися», – знову прошепотів попек – «Бо світ і сонце промінням зійшли до ніг твоїх, коли ти зволив прийняти земний образ». В кінці проходу він побачив кількох жінок, стояли як гурт барвистих метеликів, і стиха перешіптувалися, схиляючись одна до одної. Посередині цього гурту темніла незвично випростована постать господині, очі її були великі й тужні. Незмінна природа, шепотів Попик, сполучившись із людською, сяяти починає, виявивши рясноту світла людського. Два сині метелики летіли над процесією, вже доходили вони до гурту жінок, коли наздогнали Попика ті метелики і сіли на ліве його рамено. Отче! сказала, виступивши наперед, господиня і аж в пальці сплила з розпуки. Не судіть нас, бога ради, отче. Сутерен вивів їх у простору темну залу. Посередині стояв катафалк і лежало щось на ньому. Довкола горіло густо натиканих свічок, і стояли темні жіночі постаті. Ніжні обличчя світліли з-під чорно розпущене волосся, наче були різьблені з мармуру попик наклав на груди хреста і тихенько зашелестів за упокійною молитвою. «Дитина у вас померла», повернувся він до господаря. Той стояв важко, опираючись об кавіньку, схилив могутню голову і ледь похитувався. «Нє!» – врешті витись із себе. «Це у нас, отче, півень стох. Ми вас на те й запросили». Стивовано витяглося попикове лице. Густі краплі поту Зросили високе його чоло. Озирнувся злякано, вся зала була забита мовчущим людом, світила очима, і було в тих очах більше прохання, ніж погрози. Попик витер з лоба повагався з хвилину, а тоді рішуче ступив наперед, став перед маленькою труною і скинув покривало, дивився на нього мертвими очима півень. На білому полі яскраво червоніли його борода і гребінь. «Навіщо ви це робите?» – зашамотів попек, уражено повертаючися до господаря. «Навіщо, я питаю, ви це робите? Це що у вас, встанова така?» «Ніяка це не встанова, отче», – голосно сказав господар і подивився на попика так, що той раптом утратив увесь свій блиск, змалів і змізернів, його маленьке тіло, таке напружене і наструмлене, раптом обм'якло, очі погасли, і він знову витер брудним рукавом ряси під. Перебіг дрібненькими крочками залу, спинився і так само швидесенько задріботів назад. Від швидкого руху віялося йому за спиною, як білі крила, волосся, і метлялася світла полотняна ряса. «Я не можу справляти обряд над півнем», – крикнув він, раптом спинившись. Задер угору бороду і засвітив колючими оченятами. «То незвичайна у нас подія, отче», – сказав покірливо, але й поважно господар. «Така вже велика в нас фамілія, самі бачите, і ні в кого не вмерла ні дитина, ні худоба. Не малисьмо, отче, жадно у себе змертвіння. Мусимо, отче, справити цей погреб» хай нам здається, що у нас дитина вмерла. Жінки з розпущеним волоссям заголосили беззвучно, зводили над головою руки і розкривали роти з жаллю, похитувались і зламувалися, припадаючи до самої землі, трусилися там, біля долівки, а тоді знову зводилися і ламали над головами пальці. «Ми вам щедро заплатимо, отче», – сказав густим басом господар. «Видить Бог, це не вигадка наша, не от оцього і не смо. Видить Бог, це велика подія в житті нашому, бо тепер і робота вже нікому до рук не йде. Попик став біліший, ніж був, засвітився серед зали, хоч тут і не було сонячної стяги, сліпно палав і наче самоспалювався перед цими чорними, настороженими і пригніченими очима. Велика сльозина заблищала в кутку лівого його ока і заграла, мінячись барвами, як дорогий камінець. «Бог вас привів до нас, – сказав господар уже вибачливо, – щоб відбулисьте Божу службу». Він сидів біля столу, на якому розгорнуто велетенську книгу, і читав Євангелію. Низько схилявся до сторінок, і його тонкий, кволий голос був схожий на пташиний писк. Люди довкола розворушилися, збирались у громадки і тихенько перешиптувались, де не де спалахував смішець, тоді попек зводив голову і казав текст по пам'яті. Господиня мела підлогу довгою сукнею, обличчя в неї було смутне так само, як господареве. Сукня її голосно шаруділа. Попек зрозумів за тим шелестом, що господиня простує до нього, відірвався від сторінок і подивився, як наближається вона до столу. «Отче!» – сказала, коли попик дотяг фразу і замер з напіврозкритим ротом. «Чи не дозволите починати свідчення?» Він хитнув на згоду, і знову полетів у гору високий пташиний писк. Сині метелики спали, згорнувши крила на брилі, котрий лежав поруч із книжкою. Господиня обходила повільним кроком громадки, збиті по кутках, Проказувала кілька слів і відпливала далі. Дівчата й хлопці весело заблищали зубами. Чоловіки і поважніші жінки хитали головами, двоє парубків звели раптом над головою руки і, пересміючись, вибігли з зали. Короля. сказала висока дівчина з розпущеним волоссям. Вибираймо короля. Тихий шелест перебіг через залу, попек звищив голос, але не міг його перебити. Тоді виступив наперед карлик, широко всміхався, а тоді скинув гордо підборіддя. «Михася королем!» – сказали дівчата. Двоє з них відокремились від гурту і, наче пташки, перелетіли залу, зникнувши в дверях. «Хто буде смерть?» – спитав король, поважно роззираючись. Всі зарухалися жвавіше, і замить з дівочого гурту було виведено за руки високу біляву дівчину – Попик раптом самовк, забувши читати, дивна краса струмувала від тієї дівчини ясне обличчя, блискучі очі, напрочуд тонкі риси, прович шнурком і погідний матовий лоб. Червоні вуста м'яко всміхалися, і від цієї усмішки на обох щоках глибіли дві чудові ямки. Нерозчесане волосся спадало обабіч густою золотою хвилею а голосок, який продзвенів серед зали, золотим дзвоном озвався. Смахнули від того голосу крильцями і метелики на поповому брилі, і раптом злетіли, попливли через залу до тої дивовижної обраниці. Але не сіли їй на плече, обкрутилися довкола і спокійно повернулися на місце. Замить знову спали а дівчина застережено замахала, наче однабридливих мух одганялася. ні, ні!», ні – дзвенів її голосок. «Ні, ні, ні!» «Будеш!» – видихла весела громада дівчат і порубків, і дівчина погасила довговіями повіками очі, понурилася і пішла спокою, тягнучи за собою хвилю золотого волосся. Тоді упурхнула у двері двоє дівчат, що були, покидали залу. Руки почорнили сажею, і почали вони вмивати ними короля. Той сидів у великому хотелі, малий і корячкуватий, гордо звів голову і велично дозволяв себе обходжувати. Дівчата припадали до нього ласицями, лащились і сміялися. Чорнопикий карлик світив до них щасливими банькадлами. Дід стукав ціпком. А баба палицею, горбаті зігнуті, з молодими вусатими обличчями вони зайшли до зали і рушили, накульгуючи до мирця, вклякли біля труни і звели догори руки. Попик знову одірвався від читання, дивився на діда і бабу, і його очі сумно палали. Який же ти хазяїн над курми був? тонко вигукнула баба і вдарила руками об груди. Який же ти був хазяїн. Дідочку мій гарний, устань, гукнув дід. Устань, дідочку, хай я з тобою потанцюю. Кинувся до півня і голосно його чоломкнув. Тихий смішок поповз по залі, наче вітер звіявся. Сталося попикові, що бачить він крізь півпрозору стелю місяць і зорі, і лева, котрий іде по небу. Великий і лапатий, він дивився на землю стуляючи і розтуляючи при цьому писка. «Тепер баба», – заспівав дід, – «убить мені тебе треба, щоб стала нашому півнику на тому світі до прислуги». «Не вбивай, не вбивай», – вириснула баба і кинулася навтяки, бігла, підхопивши руками спідниці і мегатіла схованими чобітьми і чоловічими штанами. Махала довгими вусами і витріщувалася страшливо. Дід догнав її біля гурту дівчат, махнув ножем. Баба, роблено зойкнувши, впала на долівку. «Нарядіть рожину!» – наказав король. «Хлопці, грайте в лубок, оплакуйте бабу!» Попик почав читати голосніше. Вже не дивився на свіченців, а бачив тільки розплилі павучки літер. Дихав на нього нічний легіт і студив йому чоло, начебто була ця зала без стін. Бачив довкола вулиці повні людей. Біля дому, де відбувалося свідчення, палили вогнища. Коло них сиділи кружком старі чоловіки. Один із них оповідав, розмахуючи руками. Трескотіло полум'я і стріляло у темень золотими іскрами. Людей біля вогнищ обходила жінка з чаркою та кухлем. Чоловіки перекидали чарку до рота, наче були ті чарки порожні, і чинили вони так обряд. Жінка простувала далі, а коли обділила усіх, налила й собі, випила чарку і другу, тоді ж бурнула набік порожнього кухля і притупнула раптом ногою, щось вигукнула пронизливо.